Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. N. hatte großes Glück gehabt. Bei einem Preisausschreiben hatte sie eine Reise für zwei Personen nach Cornwall gewonnen. Da die Freunde natürlich alle zusammenfahren wollten, übernahmen die Eltern die Kosten für die anderen beiden Kinder. Fröhlich fuhren die Freunde los und erreichten am Nachmittag den kleinen Ort St. Just, wo sie am Bahnhof abgeholt und in die Pension Mary Minor gefahren wurden. Bei einer Teezeit erzählte ihnen die Wirtin, Mrs. Robertson, was sich zu besichtigen lohnte. Ganz besonders interessant erschien den Kindern ein Besuch im nahen Minenmuseum. Am nächsten Morgen waren die vier um Punkt 10 Uhr am Eingang zur alten Mine. Dort schloss gerade ein kleiner, kräftiger Mann mit dunklen Haaren das Tor auf. Neben ihm stand ein rothaariger Junge im Alter der Freunde. Oh, hallo zusammen. <lacht> hallo. hallo. Ach hallo Hund. Hi, wer bist du denn? Ich heiße Colin und das da vorne ist mein Vater. Mhm. Wer seid ihr? Ich wette, ihr seid Touristen. <lacht> ja, das stimmt. Ich heiße Anne und das sind meine Brüder Julian und Dick <lacht> und meine oh. Cousine George, William <lacht> und Timmy. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Bestimmt seid ihr gerade angekommen. <lacht> Gestern ja. Abend. Wir wohnen in Pension Mary Minor. Guten Morgen, Kinder. Ich bin Andrew Marx Guten Morgen. Ich arbeite hier <lacht> im Museum. <lacht> seid ihr etwa gekommen, um euch die Mine anzusehen? Mhm. Hat das Museum denn schon geöffnet? <lacht> Jetzt schon. Ich bin nämlich immer der Erste hier und sperre auf. Ah, dann oh. bezahlen wir den Eintritt wohl an Sie. <lacht> Lasst nur. Mrs. Rogers von der Kasse ist heute Morgen noch nicht da. Also müsst ihr wohl mit reinkommen, ohne Eintritt zu bezahlen. Hey, nicht schlecht. Ist das denn, ähm, ehrlich? Betrachtet euch als unsere persönlichen Gäste. Das ist schon in Ordnung. Kommt mit, ich zeige euch alles. Darf mein Hund mitkommen? Meinetwegen. Allerdings darf er nicht mit nach unten in den Stollen. <lacht> ist schon gut, Mr. Marks ich glaube, darauf ist Timmy auch gar nicht besonders scharf. <lacht> <lacht> so, nun mal rein mit euch. Ui, die Halle ist ja riesig. Unglaublich. Ja. Und diese Maschinen, die sind gigantisch. Sind das für Maschinen? Also, diese Maschine hier Aha. hat Wasser aus den Stollen gepumpt. Aha. Das war wichtig, damit die Stollen nicht zusammenbrechen. Aha. Und was ist mit den Werkzeugen? Also, die, die Bohrer und die Spitzhacken? Die wurden bestimmt vor 100 Jahren für den Bergbau benutzt, oder? Ja. Du hast recht. Bis dann modernere Presslufthämmer erfunden wurden. Die ganz modernen Verfahren, bei denen Maschinen und Sprengmittel zum Einsatz kommen... Die könnt ihr in der Bilderausstellung im nächsten Raum bewundern. Okay. Und wo kann man denn in die Grube fahren? Äh, was denn? Einfahren, George. Man sagt einfahren. In die Grube fahren bedeutet sterben. Und Bergleute sind in der Hinsicht sehr abergläubisch. Oh, tut mir leid. Also, wo kann man denn nun einfahren? Also, der Hauptschacht mit dem sogenannten Fahrkorb für die Hauer Das sind die, das sind die Bergleute, versteht ihr? Mhm. Ja. Mhm. Also der befindet sich hinter dem Gebäude, aber von hier in der Halle führt auch ein kleiner Versorgungsschacht bis auf Sohle 2 hinunter. Äh, äh, Sohle? Was haben denn Schuhe mit dem Bergbau zu tun? <lacht> Sohle ist der Ausdruck für einen Abbautunnel. Der Schacht führt senkrecht nach unten. Die Sohlen gehen dann in verschiedenen Tiefen quer davon ab, verstehst du? Mhm. Sohle 2 befindet sich auf ungefähr 100 Metern. Okay. – Hier wow. ist ein Schaubild, Ann. Guck mal, der, der Schacht, der führt ganz bis nach unten, aber ja, vorher gehen da schon ein paar Tunnel wie so ja, Stockwerke ist... davon ab. – Das sieht aus, als wenn es bis zum runtergehen <lacht> würde. <lacht> Nur ungefähr 600 Meter bis zur tiefsten Sohle. Mehr nicht. – nicht. Leute, seht euch das an! – Was ist denn? – Da muss der Versorgungsschacht sein. Mensch, der kleine Aufzug ist ja nicht gerade stabil. Damit wurden ja auch keine oh. Bergleute nach unten befördert, also. sondern nur Werkzeuge und so weiter. Da drüben, in dem Nebenraum, war die Werkzeugkammer. Der Schacht wird ja senkrecht ins Nichts. An den Anblick muss man sich erst gewöhnen, was? Ja. Oh, ja. Natürlich gibt es unter Tage künstliche Beleuchtung, aber trotzdem ist es da unten ziemlich dunkel. Deswegen tragen die Hauer Helme mit sogenannten Grubenlichtern ja. vorne dran. Können wir nachher runterfahren, Baby? Ja. Mal sehen. Wenn noch einige Besucher dazukommen, könnten wir alle zusammen eine Tour machen. Oh, ja. Also ich fahre nicht in diesen lichtlosen Schacht. Ach, prima. Dann kannst du auf Timmy aufpassen, wenn wir einfahren. Ich soll mit Timmy ganz alleine bleiben? Weißt du was, Ann? wenn Julian und George nachher mit Mr. Marx und Colin in den Schacht einfahren, dann bleiben wir zusammen hier nehmen Timmy und sehen uns ein bisschen in der Gegend um, ne? Wie klingt das? Ein Nachmittagsspaziergang. Ja, ungefähr so. Oh, toll, dafür leide ich dich dann auch zu einem Eis ein. Hey, das ist ein Vorschlag, der sich hören lassen das kann. <lacht> Interessiert hörten die Kinder Mr. Marks zu, der ihnen viel über den Zinnabbau, die Geschichte Cornbills und die harten Lebensbedingungen der Bergleute erzählte. Nach und nach fanden sich noch andere Besucher ein und Mr. Marks lud alle ein, in den Fahrkorb zu steigen und in den Schacht einzufahren. N., Dick und Timmy blieben zurück und traten den geplanten Spaziergang zum Strand an. Ob ist froh, dass er nicht mit in den Schacht musste, oder? Hast du ihn ja gehört, als George in den Fahrkopf gestiegen ist? Oh ja. Er folgt seiner Herrin ja sonst überall hin. Aber ich glaube, keine zehn Pferde hätten ihn in dieses Ungetüm uh -oh. gebracht. Und mich auch nicht. Tut mir leid. Mach doch nichts, Anne. Äh. Ich fahre einfach an einem anderen Tag mit runter. Okay. Jetzt lass uns mal austesten, wie kalt das Wasser ist. Los, wer seine Schuhe und Strümpfe zuerst ausgezogen hat. Na? Ich bin schneller. Warte. So. <lacht> Was <lacht> ist das kalt. <lacht> hey, hörst du das? Klingt, als hätte Timmy irgendwas gefunden. Timmy! Hey, was heißt du denn? Du. Ja? Ich glaube, er will uns was zeigen. her? komm. komm. Wo will er denn hin? Da hinten an der Klippe! Da steht ein Auto! Ein kleiner Lieferwagen! Den muss jemand hier abgestellt haben! Scheint niemand drin zu sein, oder? Vielleicht ist ihm das Benzin ausgegangen. Äh, schon möglich. Hm. Was ist denn hier? Guck mal, hier glitzert irgendwas im Sand. Sieht aus wie ein Pulver. Hm. Ein bisschen seltsam aus, so als so. wäre metallisch. Ja, und das Gestripp da vorn, das sieht auch irgendwie komisch aus. Komisch, wieso? Na, sieh dich doch mal um. Hier am Strand wächst höchstens Strandhafer. Aha. Das da drüben neben der Klippe ist allerdings ein komisches, stacheliges gesträuch Ja, du hast recht. Vielleicht gehört das Fahrzeug ja auch irgendeinem Gärtnerbetrieb ja. oder so, die das Zeug hier anpflanzen. So als Dünenschutz, weißt du? Ja, möglich. Du meinst also nicht, dass wir das Fahrzeug der Polizei melden müssen? Ach nein, das wird nicht nötig sein, denke ich. Wahrscheinlich ist der Besitzer jetzt auf dem Weg zur nächsten Tankstelle hm. und holt seinen Wagen dann nachher ab. Wir können ja morgen nochmal herkommen. Ah, okay. Wenn der Wagen dann aber immer noch da ist, sagen wir der Polizei Bescheid. Ja. <lacht> Fall geklärt. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Ich erinnere mich ja ganz deutlich daran, dass du mir vorhin ein Eis <lacht> versprochen hast, vorne. Du hast recht. Lass uns zum Minengelände zurückgehen und schauen, ob wir dort im Café ein Eis bekommen. Gute Idee. Vielleicht sind George und Julian ja auch schon aus der Unterwelt zurück. <lacht> Los, Timmy. Hallo. <lacht> In der Zwischenzeit waren Julian, George und Colin mit Mr. Marks und den anderen Besuchern auf der Sohle angelangt. Die Gruppe zwängte sich durch den schmalen Gang, der von vielen Querstreben abgestützt wurde. Man ja Platz an. Hier, hier ist hier. Mensch, ist das eng hier. Unangenehm. Und hier haben Menschen den ganzen Tag lang gearbeitet. Oh, Das wäre ja nichts für mich. Das ist unheimlich oh, geradezu. Nein. Kommen Sie, meine Herrschaften. Kommen Sie. An dieser Stelle hier können Sie eine Erzader sehen. Wow. Oh. Ja, so was noch nie toll. gesehen. Toll. Wir sind ja schon durch eine Menge Tunnel gekrochen. Aber. Ja, aber noch nie durch echte Bergwerksteuern. Nee. Menschenskinder. Wie konnten die Leute es hier unten bloß den ganzen Tag aushalten? Und diese abgestandene Luft, man kann ja kaum atmen! Ja, ja, stimmt. Wisst ihr, dass kaum ein Bergmann älter als 45 Jahre wurde? Ja, echt? Das ist ja furchtbar, ja. Mir wird allmählich etwas mulmig. Die anderen sind auch schon längst um die Biegung da hinten verschwunden. Ich kenne mich hier gut aus. Es gibt auf dieser Sohle auch nicht viele Abzweigungen. Okay. Also, keine Angst. Seht mal, was ich mitgebracht habe. Das sieht aus wie eine kleine Spitzhacke. Hey, ist es auch. Na? Wollt ihr mal ein bisschen Bergmann spielen? Wie dürfen wir das denn? Also, wenn wir hier rumhacken, dann bringen wir doch nichts zum, zum Einsturz, oder? Zum Einsturz? Was ja? für Witze? Ja? Die Gänge sind auch nicht eingestürzt, wenn gesprengt wurde. Also Aber wenn ihr nicht den Nerv habt. Ach Quatsch, äh, gib mir das Ding. Hier. Okay, so. danke. Genau. <lacht> George, du bist der geborene Hauer. <lacht> Wirklich? Du hast ja direkt ein paar Brocken rausgekriegt. Ja, ich strotze nur so vor verborgenen Talenten. Die glitzern wie Silber. Ja, ja, guck cool, mal. oder? Ja. Hier wurde zwar Zinn abgebaut, aber manchmal gibt es auch kleine Einschlüsse von Silber. Ah, okay. Oh, warte. Was war das? Was denn? Na, ich, ich hab da Klopfen gehört oder so. Ihr nicht? Ich, nee. äh, nein, Sie ich. Ja, Hört Was mal. Denn? Dann ist es wieder. Jetzt höre ich's auch. Aber das ist doch bestimmt dein Vater, Colin. Der zeigt den anderen Besuchern bestimmt dasselbe, was du uns zeigst. Das glaube ich nicht. Der tut das normalerweise nicht. Nee? Komm mit. Okay. Der Gang wird ja immer enger. Wo willst du denn hin? Uh. Genau hierhin. Hier? Da geht ja ein Schacht nach unten. Ja, das, das ist ein Blindschacht. Das bedeutet, der Schacht verbindet diese Sohle mit einer tieferen. Aber oh. er geht nicht bis an die Oberfläche, sondern endet hier. Ah. Und äh, wo kommt nun das Klopfgeräusch her? Ja, aber. Jetzt hat es aufgehört. Ich, ja, vielleicht war es ein Klopfer. Ein was? Ein Klopfer, ein. ein Kobold. Kobold? Bergleute sind abergläubisch, das sagte ich ja schon. Hier in der Gegend glauben die Hauer an Kobolde, die sie Klopfer nennen. Ein Kobold? Und das meinst du im Ernst, ja? Colin! Wo steckst du? Hier, Vater! Wir kommen schon! Los, ihr beiden, wir müssen zu den anderen zurück. Meinetwegen, vielleicht kannst du ja den anderen mit deiner Koboldgeschichte eine Gänsehaut machen. <lacht> Kurz darauf waren alle wieder an der Oberfläche. N und Dick waren inzwischen zurück und warteten im Museumscafé auf sie. Als Julian und George die Geschichte vom Klopfer erzählten, bestätigte Andrew Marks, dass es nach Ansicht der Bergleute die Klopfer gab, und erzählte den Kindern noch einige Folklore-Geschichten aus Cornwall. Am Abend gaben die Kinder ihre Geschichten den beiden anderen Gästen, die in der Pension wohnten, zum Besten. <lacht> Jedenfalls hat Colin behauptet, dass wir einen Kobalt gehört hätten. <lacht> er ist eben genauso abergläubisch wie alle Menschen hier. Schließlich kommt er aus einer Familie von Bergleuten. Stimmt. Das ist doch alles Quatsch. Kobolde-Klopfgeräusche. Ihr Kinder wart einfach ein bisschen nervös und habt euch etwas eingebildet. Oder die Kinder haben recht. Erzähl doch mal was Genaueres davon. Meine Frau lässt fragen, ob noch jemand Nachschlag möchte. <lacht> oh ja, ich bitte darum. <lacht> was meinen Sie, Mr. Robertson? Gibt es in den Minen Kobolde? Wir haben da unten nämlich so komische Klopfgeräusche gehört. Äh, Klopfgeräusche? Das, äh, <lacht> das kann nicht sein. Die Mine ist doch stillgelegt. Ich meine. Ihr könnt unmöglich … Naja, deshalb hat unser Freund Colin ja auch gesagt, dass es Klopfer wären. Klopfer? Ja. Oh, ja, ja. Das war's wahrscheinlich. Äh, wisst ihr, hier glauben die Leute an so etwas … Oh, übrigens, äh, Mr. Robertson, wir haben heute Vormittag einen kleinen Laster verlassen am Strand gefunden. Ja, genau. Meinen Sie, wir sollten das der Polizei melden? Nein. Ich meine, das wird sicher nicht nötig sein. Inzwischen hat der Besitzer ihn sicher abgeholt. Ich meine, in so einem kleinen Dorf spricht sich das bestimmt schnell herum. Ihr müsst euch da gar nicht einmischen. Aha, woher wollen Sie das denn wissen? Was sagen Sie dazu, Mr. Robertson? Ich muss in die Küche zurück und den Nachschlag holen. Komisch, wieso hat das plötzlich so eilig? Keine ja, das frage ich mich auch. Wo sagtet ihr, habt ihr den Wagen gesehen? Jetzt lassen Sie sich bloß nicht von Touristengeschwätz irre machen, meine Liebe. Also, ich mache lieber noch einen Spaziergang. Und ihr haltet euch am besten von der Klippe fern. <lacht> <lacht> Blöder Spruch. Oh. Geschwätz. Was glaubt er wohl, was er ist? Jedenfalls <lacht> nicht so schlau, wie er meint. Hm. Wie meinst du das, Dick? Ach, woher wusste Edgar plötzlich was über die Klippe? Wir haben doch nur hm. gesagt, dass wir den Laster am Strand gesehen haben, oder? Ja, du hast recht. Oh. An einer Klippe, sagtest du, Dick? Ja. Ach, jetzt hört schon hm. auf. Wahrscheinlich hat er den Laster selbst am Strand gesehen. Ja. Ich sehe jetzt auch schon wieder Gespenster. Überlegen wir lieber, was wir morgen tun wollen. Ja. ja. Wir wollten morgen mit Colin an den Strand gehen. Ja, prima. Dann können wir doch gleich sehen, ob der Laster noch da ist. Mhm. Und Mr. Marx hat gesagt, wir können noch mal kommen. Ich möchte doch auch in die Mine runter. Also ich nicht. <lacht> so eine Überraschung. ich ja gar nicht gedacht. Ja. <lacht> Am nächsten Vormittag trafen sich die Freunde mit Colin am Strand. Diesmal hatten sie ihre Badesachen dabei. Sie planschten begeistert in den Wellen und spielten am Strand mit ihrem Wasserball. Gerade packten sie ihre Sachen zusammen, um zum Mittagessen zu gehen, als Timmy plötzlich laut lautkläffend den Strand hinauf zu der Klippe rannte, an der Dick und N am Vorabend das Auto entdeckt hatten. Wo steckt ihr denn schon wieder? Ich bin hungrig und will zurück. Mr. Marx hat gesagt, wir können im Museumscafé zu Mittag essen. Timmy, nun komm schon, bei Fuß! Er kommt einfach nicht zurück. Äh, warum geht ihr nicht einfach schon vor? Ich hole Timmy und komme danach. Wahrscheinlich hat er mal wieder einen Kaninchenbau entdeckt <lacht> oder so. Gut, okay, das kann ja nicht lange dauern. Kommt, Leute, wir brechen auf. Oh okay. ja. Sollen wir George wirklich alleine lassen? Ich gehe mit George. Dann muss ich nicht allein mit Timmy hinter uns herzotteln. Okay, aber beeilt euch, ja? Okay, ist gut. Timmy! Timmy! Timmy, da bist du ja. Warum bist du denn weggelaufen? komm sofort her. Das ist genau die Stelle, an der gestern der Laster stand. Ja, die Reifenspuren sind noch deutlich im Sand zu sehen. Was hast du denn, Jimmy? Ja, mein Brava, ist ja gut. Mir stört wahrscheinlich das komische, glitzernde Pulver, das hier verstreut ist. Das ist uns gestern auch schon aufgefallen. Das sieht ja wirklich ulkig aus. Mhm. Und es zieht sich wie eine Spur in das dornige Stubb da vorne. Ich nehme einfach mal ein bisschen davon mit. So, Hier. Die Bonbon-Tüte. Idee. Da kommt ein bisschen was davon rein. Vielleicht kann uns Mr. Mark sagen, was dieses Pulver enthält. Es scheint doch ein Kaninchen in den Büschen versteckt zu sein. Mhm. Komm, wir gucken mal nach, okay. Was macht ihr denn hier? <lacht> Nehmt den Hund zurück! Gut, Jenny, sei brav. Fein, schon besser. Und jetzt verschwindet hier. Na, hören Sie mal, das ist schließlich ein öffentlicher Strand. Und was machen Sie denn eigentlich hier? Und warum tragen Sie ein Fernglas um den Hals? Genau. Wie? Das Fern... Oh, äh, ich, äh, ich beobachte Vögel. Mhm. Hab schon einige gesehen, wisst ihr? Steinadler, Turmfalken und so. Hm? Ich hab meine Deitenstacheln. Hm. Was machen Sie denn in diesem Dorngestrüpp? Ich, äh, äh, ich ich, ich musste mich erleichtern und äh, dieses Gestrüpp war das Einzige. Ihr wisst schon. <lacht> Interessant. Dieses Gestrüpp passt so gar nicht an diesen Strand. Ich würde da nicht hingehen. Die Stachen sind ganz schön gefährlich. Sehen Sie, ich habe mir gerade eine Schramme geholt. Ah. Warten Sie, Edgar. Ich möchte Sie etwas fragen. Na, die hatten es ja auf einmal eilig. Das war ein strategischer Rückzug, Ann. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Wieso? Weil sie Vögel beobachtet und es ihm peinlich war, dass wir ihn beim Pinkeln erwischt haben? Ha, Vögel beobachten, wer es glaubt. Turmfalken und Steinadler, die gibt es an der Küste überhaupt nicht. Stimmt, Seeadler, die schon. Und Sturmtaucher. Dann natürlich noch Seeschweiben. Von den Möwen ganz zu schweigen. Ich wollte keine ornithologische Vorlesung hören, Anne. Aber die beiden benahmen sich, als hätten wir sie bei irgendwas ertappt. Was haben die also wirklich da gemacht? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war es völlig harmlos. Komm, wir gehen jetzt zu Mina. Die Jungen warten sich ja schon auf uns. Mhm. Auf jeden Fall werde ich Mr. Oh. Marx das Pulver zeigen. Einverstanden. Also los, George. Komm. Okay. Als die Mädchen das Minengelände erreichten, zeigten sie Mr. Marks das Pulver. Der begutachtete es, konnte aber nichts Genaues darüber sagen. Er empfahl ihnen, sich an Mrs. Bancroft zu wenden. Die besaß im Ort ein kleines Juweliergeschäft. Da vorne ist Schmuckdesign Bancroft. Und wenn wir dort fertig sind, dann kaufen wir ein paar Postkarten, ja? Klar, super. <lacht> okay, da wären wir. Timmy, du bleibst draußen sitzen. Verstanden? Ja, brav. Ich muss musst Wir gehen rein. Mhm. <lacht> Einen wunderschönen Nachmittag, die Damen. <lacht> Hallo. Was kann ich für euch tun? Ich habe ein paar wirklich nette Ketten und Ringe. Und dafür würde unser Taschengeld wahrscheinlich gar nicht reichen. Also, eigentlich wollten wir gar nichts kaufen. Nun, ich habe auch günstigen Modeschmuck im Angebot. Um, können Sie uns einen Gefallen tun und sagen, was das hier ist? Oh, wo habt ihr das denn her? Aus dem Chemiebaukasten? Wir haben das Zeug am Strand gefunden. Mr. Marks meinte, es siehe irgendwie goldhaltig aus. Und wir sollten Sie danach fragen. Yeah. Andrew Marks schickt euch. Na dann will ich mal nicht so sein. Zeig mal her. Äh, hier, bitte. Ugh. Die Tüte ist aber klebrig. Ja, tut mir leid, da waren Karanellbonbons drin, bevor ich das Pulver reingeschüttet habe. Ja, schon gut. Lass mich sehen. Hm. Das ist ja merkwürdig. Kommt mal mit herüber. Ja. Hier steht mein Mikroskop. So. Oh. Und? Ist da wirklich Gold drin? Ja. Da sind Spuren von Goldstaub. Und hier ist ein winziges Bruchstück. Oh. Finden sich in der alten Mine denn Goldadern? In unserer Mine? Nein. Da hat's nie Gold gegeben. Ein paar Silbereinsprengsel haben die Hauer gelegentlich mal gefunden, aber Gold? Nein. Haben Sie eine Ahnung, wie der Goldstaub an den Strand gelangt sein kann? Nein, keine Ahnung. Mr. Robertson wird's ja wohl nicht dort abgekippt haben. Und Andrew Marks auch nicht. Wie kommen Sie auf die beiden? Das sind die beiden einzigen, die in letzter Zeit Bruchgold von mir gekauft haben. Oh. Altes Gold, also das bei der Schmuckverarbeitung übrig bleibt. Andrew kauft es für die Mine. Die vergolden da Souvenirs für die Touristen, Schlüsselanhänger und solche Sachen. Komisch. Ich habe mir neulich den Museumsladen angesehen. Die Schlüsselanhänger dort waren entweder aus Zinn oder aus Silber. Hm. Eben aus den Metallen, die in der Mine gefunden wurden. Goldene gab es aber nicht. Vielleicht waren die goldenen schon ausverkauft. Ja. Hm. Wofür brauchte Mr. Robertson das Bruchgold? Keine Ahnung. Ich habe ihn auch nie danach gefragt. Wenn ihr bei mir eine Kette kaufen wolltet, würde ich euch ja auch nicht danach fragen, wem ihr sie schenken wollt. Stimmt. Na jedenfalls, vielen Dank für die Auskunft, Mrs. Bancroft. Gern geschehen. Oh, und äh, falls euch doch mal ein wirkliches Schmuckstück interessiert, ich mache euch einen guten Preis. Wir werden es nicht vergessen. Okay, tschüss. Während die Mädchen zum Dorf aufgebrochen waren, hatte Colin den Jungen seinen Plan offenbart. Diese Maschine hier hat das Erz für die Verarbeitung vorbereitet. Die Maschine dort drüben, ursprünglich mit Dampf betrieben. Komm mal mit! das Wasser aus den Lienen ab. Wohin gehen wir? Mein Vater wird jetzt eine Stunde mit der Führung beschäftigt sein. In der Zeit wird er nicht darauf achten, wo wir sind. Ja, und wo genau werden wir sein? Auf Sohle 4. Ach, Du meinst, wir fahren allein da runter. Na klar. Okay. Dick wollte doch unbedingt hören, wie er sich am an Klopfer anhört, oder? Das hatte ich zwar gesagt, aber. Genau. Deshalb versuchen wir es jetzt. Okay. Die Gelegenheit ist günstig. Ja, aber ich denke, der Fahrkorb fährt nur bis zur Sohle 2. Nein. Nur mit den Touristen fährt Dad nicht tiefer. Ja. Weil die tieferen Sohlen gefährlicher sind. Ese. Sie sind verzweigter. Einige gehen von hier bis an den Strand hinunter. So weit? Wow. Die tiefste Sohle. Das ist Sole 8, führt sogar bis tief unters Meer. Du meinst, da hat man dann hunderte von Metern Meerwasser über sich? Ja, und wenn der Tunnel einstürzt, dann ertrinkt man? Och, wenn der Tunnel einstürzt, bist du tot. Okay. Egal, ob Meerwasser einbricht oder dir tausende Tonnen von Erde auf die Birne knallen. Aber wenn das keine echte Alternative ist, <lacht> Aber so tief fahren wir ja gar nicht ein. Nur auf Sole 4, ganz harmlos. Aha. Ich möchte nur wissen, wo diese Klopfgeräusche herkommen. Aha. Wenn ich es überlege, es klang ganz so, als kämen sie aus dem Blindschacht zwischen Sohle 2 und 4. Hm. Dann ist doch mal ein Wort. Lass uns losfahren. Moment, ich brauche noch die Grubenhelme. Achso. Ja. Ich habe sie vorhin schon aus der Umkleide geholt. Aha. Okay. So, komm mit. Ja. Und rein. Es ist ja ganz schön eng hier. Ja. Hoffentlich hört mein Vater die Fahrkorbhydraulik nicht. Langsam glitt der Fahrkorb nach unten. Es wurde dunkler und wärmer. Als sie an der Sohle 2 vorbeiglitten, wurde es Julian und Dick doch etwas mulmig zumute. Aber Colin schien vergnügt und unbesorgt. Schließlich hielt der Korb. Dunkel hier. Okay, da werden wir. Alles aussteigen. Und äh, schaltet die Lampen auf euren Helm ein. Okay. Ja, besser. Mann! Der Gang ist ja viel breiter als der auf Sohle 2. Ja, hier mussten Loren durchgeschoben werden. Das äh, sind die kleinen Bergwerkswagen. Mhm. Sohle 2 ist so alt, da haben die Bergleute noch alles mit der Hand gemacht. Wow! Hier sind ja Schienen verlegt. Ja, klar! Für die Loren. Damit hat man das Gestein abgefahren. Aha. Los, kommt! Wir müssen nur den Schienen folgen. Oh! Das ja. oh, man hey. fast hier. Hört ihr das? Also, wenn das Klopfer sind, Colin, dann sind die verdammt fleißig. Das sind nie und nimmer Kobolde. Los! Da! Da vorne. der Gang zu Ende. Ja, ja. Die Schienen verschwinden unter einem Haufen Schutt. Das sieht irgendwie aus wie eine eingestürzte Wand. Ja, aber, aber hier war früher keine Wand. Da bin ich mir ganz sicher. Und zugenäht? Hey, sei vorsichtig, sonst kommt noch mehr runter! Ich werd verrückt! Se, seht euch das an! Das, das ist Bauschutt! Was? Ja, hier, das sind die Reste einer Spanplatte! Bauschutt? Wie kommt denn, wie, wie kommt denn hier runter? Den muss jemand hergebracht haben! Aber wozu das denn? Liegt hier etwa noch nicht genug Geröll herum? Nicht, wenn man einen Gang verschließen will! Du meinst …? Jemand hat das hier als künstliche Sperre hingeschüttet? Wozu denn bloß? Um dahinter in Ruhe an irgendetwas arbeiten zu können. Das könnte so sein. Aber mal angenommen, dass jemand dahinter der Sperre irgendwas tut. Wie kommt er dann durch diesen ganzen Schutt? Ich sehe jedenfalls keinen Weg. Es sei denn, der Zugang ist woanders. Du meinst, dieser tiefe Tunnel hat irgendwo eine Verbindung nach außen? Ja. Überleg doch mal. Der Mineneingang befindet sich auf der Klippe. Ja. Uh -huh. Zum Strand runter fällt die Klippe ungefähr 40 Meter ab. Uh -huh. 40 Meter. Wir befinden uns hier in einer Tiefe von ca. 60 Metern. Okay, okay. Das wären dann ca. 20 Meter unter dem Strand. Mhm. Und falls der Tunnel sich ein bisschen nach oben schlängelt. Dann könnte jemand einen Durchbruch nach oben geschaffen haben. Ja. Ja. Ja, aber. aber wozu das Ganze? Hier in der Mine kann auch nicht viel zu holen sein. Ich meine, Zinn ist heute nichts mehr wert. Und besonders viel Silber hat es hier auch nicht gegeben. Tja, ich weiß auch nicht. Der, der Fahrkorb, er bewegt sich nach oben. Wieso das denn? Wer hat ihn hochgeholt? Und wie kriegen wir ihn wieder runter? Gibt es da einen Knopf oder sowas? Nein. Nein? Keinen Knopf? Es muss doch eine Möglichkeit geben, diesen Fahrkorb wieder runterzuholen. Früher müssen doch die Bergleute... Die Anlage wurde demontiert. Nur auf Sole 2 gibt es noch einen Schalter, um die Fahrkörbe zu alarmieren. Oh, nein. Ist wegen der Touristen. Soll das etwa heißen, wir sitzen hier fest? Ich fürchte ja. Es tut mir echt leid, dass ich so unvorsichtig war. Was machen wir denn jetzt? Wir sitzen 60 Meter unter der Erde fest und kein Mensch weiß, dass wir hier sind. In ein paar Stunden spätestens wird mein Vater mich vermissen und nach mir suchen. In ein paar Stunden? Und so lange sollen wir hier aushalten? Was ist denn, wenn dein Vater uns gar nicht findet? Und wenn die Lampen ausgehen und, und hey, un … Ey, jetzt hör schon auf, Dick! Wir sitzen hier vorläufig fest, damit müssen wir uns abfinden. Aber vielleicht ja auch nicht. Was machst du da? Also, wenn du recht hast und jemand diesen Schutthaufen hier aufgestapelt hat, dann muss ich doch dahinter etwas verbergen. Und wenn wir da durchkommen, dann, dann können wir von dort aus ja vielleicht auch raus. raus. Ja, das ist, das ist genau mein ja. Gedanke. Los Jungs, vielleicht kommt Collins Vater ja tatsächlich bald um uns zu holen. Aber bis dahin versuchen wir es auf eigene ja. Faust. Gute Idee. Ja, das ja, machen wir. Hacken wir Pack mit an. Ja. Ja. Das Eifrig versuchten die Jungen, den Schutt aus dem Weg zu räumen. Das war zwar im schwachen Licht der Grubenlampen nicht einfach, aber sie schafften es doch allmählich, immer mehr wegzuräumen. Die Mädchen waren inzwischen in die Pension Mary Minor zurückgekehrt, wo sie auf die Jungen warten wollten. Sie tranken Tee mit Mrs. Robertson. So, hier Kinder, nun nehmt euch ruhig. Ich glaube, es schmeckt sehr gut. Mm. Diese kleinen Kuchen sind köstlich, Mrs. Robertson. Wie heißen die nochmal? Oh, äh, wir nennen sie Scones. Mm, genau. Und die Marmelade ist übrigens selbst gemacht. Mm. Schmeckt super. Dick wird sich ärgern, dass er die Teezeit verpasst hat. <lacht> ich hebe ihm gern etwas auf, falls er vor dem Abendessen zurück ist. Dann kann er noch ein paar Scones bekommen. Mm. Ich frage mich, wo die beiden bleiben. Ach, Jungs vergessen manchmal einfach die Zeit, ja. Oh, ach du liebes Bisschen, ich habe wohl auch die Zeit vergessen. Entschuldigt mich. Vielen Dank für den Tee. Oh. Ich verstehe das nicht. Die müssen doch bald wieder hier sein. Du, George. Was denn? Mr. Robertson belebt gerade einen kleinen Laster. Ja, und? Ja, der Laster sieht genauso aus wie der, den Dick und ich am Strand gesehen haben. Von der Sorte könnte es mehr als nur einen geben. Ja, aber vielleicht auch nicht. Lass uns mal rausgehen und nachsehen. Äh, ja los, komm. Ja. Oh. Mr. Robertson irgendwo zu sehen? Ja! Da! Ah, okay. Er ist in der Garage und scheint nach etwas zu suchen. Du, Mann, da ist Glitzerpulver auf der Ladefläche. Oh, was hat das zu bedeuten? Ich möchte wissen, wohin Mr. Robertson fährt. Das lässt sich herauskriegen. Wir fahren einfach mit. Wir wissen noch gar nicht, worauf wir uns da einlassen, George. Ach, jetzt sei doch nicht so ein Atembus. Komm schon! Warte, noch einen Moment! bloß hin. Jeden Moment kann Mr. Robertson zurück sein. Ach, Timmy! Ja gut, dass du da bist. Nein. Ohne Timmy Schutz fahre ich nicht mit. Das war eine gute Idee, Annie. Ja, so. Hier ist eine Plane zum Überziehen. Okay. Damit wir nicht entdeckt werden. Okay, warte. Komm, Timmy. Wir müssen unauffällig sein. Ich geh noch rüber. zehn Minuten da. Die Jungen waren unter Tage damit beschäftigt, den Schuttberg beiseite zu räumen, als plötzlich wieder Klopfgeräusche zu hören waren. Hey, hör mal, ja. kurz auf! Hör ja. ruhig! Hört so mal, Jungs! Da klopft es wieder! Tatsächlich! Ja! Und dieses Mal hört es sich ganz nah an. Es kann nicht mehr viel Schutz zwischen uns und dem Geräusch sein. Hallo? Ist da jemand? steck hm? Nicht rufen! Ich soll mich nicht! Wer da hinter der Mauer auf uns wartet. Wie ist? Ja. Glaubst du, das ist. Äh jemand Gefährliches? Na, na, überleg doch mal. Jemand gibt sich große Mühe, sich da abzuschotten. Ja. Na, der ist bestimmt nicht begeistert, wenn plötzlich drei Leute vor ihm stehen. Ja. Hast du ja. recht. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Was schlagt ihr vor? Ja. Also, ich würde sagen, wir räumen so viel Schutt weg, dass wir durchbrechen können. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ja. Richtig. Also los! Ja. Okay. Aber leise! Colin! Das ist... das ist ja... ja da. Bei euch? Da... Da Da, da, da vorn. Das ist ein Loch entstanden! Boah. Lass, lass uns da ja, durchklettern, du, komm! nicht, Alter. Meinst du, das reicht? Kommst du da durch? Ding ja, ich glaub, ist. Geht. Mhm. das geht. Warte, ich versuch's. Komm, mhm. die Hand. Pass auf. Okay, so. Seht euch das an? Das ist eine Werkstatt. Das gibt's doch gar nicht. Ich frag mich, wer hier arbeitet. Guck mal hier. Guck mal, hier liegen ja, hier liegen Goldbarren. Und oh, das heißt oh, zwar Dutzende <lacht> davon. Ach, wie, wie kommen die denn hierher? In der Mine wird kein Gold abgebaut. Aber erst mal sehen, was ist das denn hier? Flüssiges Metall, oder? Weißt du, welches Metall das ist, Colin? Ja, ja das, das ist flüssiges Zinn. Zin. Und hier in dem anderen Bottich scheint sowas wie Blei zu blubbern. Ich frage mich, was das zu so bedeuten hat. Seltsam. Seht mal hier. Diese Formen sehen aus wie. Übergroße Kuchen vorne. Ja, ja. ja, ja, ja. Wie die, in denen Enema ihre Nusskuchen backt. Ja, genau, so. Aber in denen hier ist irgendwas anderes. Erkaltetes Metall. Genau, ja, so eine Art Barren ja. aus Zinn, wie es aussieht. Ja, das ist Zinn. Ja. Zinnbarren? Und, und da, da drüben die Goldbarren? Das, das ist eigenartig, oder? Ja. Da kommt jemand! Was? Wir sollten uns dahinter der Lore verstecken. Ja. Was oh, ist. Dann wollen wir mal. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Aber wir dürfen uns nicht anmischen lassen, sonst geht es uns bestimmt schlecht. Genau. Dass das hier irgendwas illegales ist, Und dann sind wir lästige Zeugen. Und die können gar noch überhaupt nicht brauchen. Oh, Mann. Das habt ihr aber ah, ah, ah, kann ah. Es schien die Fahrt zu sein, die George, Ann und Timmy auf der Ladefläche des Lasters hinter sich bringen mussten. Aber schließlich hielt der Wagen doch an. Sie hörten, wie Mr. Robertson ausstieg und zur Ladefläche kam. Er nahm einen großen Haken von der Fläche und ging davon. Vorsichtig lugten die Mädchen unter der Plane hervor. wir wieder am Fuß der großen Klippe, George. Ich seh's, Anne. Ach, guck mal. Er räumt das starre Gestrüpp beiseite. Und jetzt? Ich glaub's ja nicht. Er hebt eine Klappe an und springt nach unten. Wir müssen hinterher. Komm, Timmy. Was ist denn, Timmy? Ihr bleibt besser, wo ihr seid. Tun Sie uns Wir waren denn? nur neugierig! Verschwindet hier aber schnell! Wieso denn? Was ist hier los? Psst. Das geht euch gar nichts an! Los, haut ab und zwar sofort! Jetzt spielen Sie bloß nicht die Gouvernante! Wenn Sie hier sein dürfen, dürfen wir das auch! Es ist schließlich ein öffentlicher Strand, oder? Und wir stören doch niemanden! Ihr stört eine polizeiliche Aktion! Ah. Ich bin Alice Winston und ich bin Polizistin! Mr. Robertson und dieser Edgar sind Schmuggler, denen okay. ich auf der Spur bin, verstanden? Und wenn sie euch hier erwischen, geht's euch schlecht. Schmuggler? Was schmuggeln die denn? Gold, vermute ich. Und um die Inflagranti zu erwischen, werde ich jetzt Robertson folgen. Und ihr bleibt hier, ist das klar? Timmy, bleib hier! Ruf deinen Hund sofort zurück! Der vermasselt mir die ganze Aktion! Timmy, komm zurück! Oh, zu spät. Er ist auch in der Klappe verschwunden. Los, hinterher! Ja. Die Klappe im Sand führte in einen Tunnel, der sich steil nach unten schlängelte. Ohne auf den Weg zu achten, der nur von ein paar Grubenlichtern erhellt wurde, stolperte George hinter Timmy her, dessen Bellen in einiger Entfernung zu hören war. Doch plötzlich packte jemand sie am Arm. Sie wollte herumwirbeln, als sich eine Hand über ihren Mund legte. Schuss, halt die Klappe, George! wir müssen uns ruhig verhalten. Hör zu, ich nehme jetzt meine Hand von deinem Mund und du bleibst ganz ruhig, verstanden? Okay. Wo, wo sind wir? In der Nähe der Werkstatt, wo die Goldbaren herkommen, nehme ich an. Und da drin ist Robertson mit mindestens noch einem Mann. Oh, und was passiert jetzt? Ich nehme jetzt meine Pistole und nehme die Männer fest. Und du gehst zum Wagen zurück, verstanden? Timmy? Timmy, die quält meinen Hund. Oh nein! George, hier geblieben. Timmy! Mist! Die vermasselt mir die ganze Operation. George rannte so schnell sie konnte auf die Stelle zu, von der Timmy's Jaulen kam. Und stand plötzlich in einer Werkstatt. Er starrte vor Schreck. Ein unbekannter Mann warf mit Steinen nach Timmy. Hey, ihr ihr recht, du blödes Vieh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Weg. Weg da. Weg. Timmy, was ist mit dir? George, wo kommst du denn her? Mach's ich mach's dich, diese... Robertson, wie kommt dieses Mädchen hierher? Keine Ahnung. Ich weiß, was hier vorgeht. Geben Sie auf. Tja, <lacht> Jeff. Sieht so aus, als hätten wir noch eine Göre mehr zu entsorgen. <lacht> <lacht> Niemand entsorgt. lassen Sie jetzt los. Ja, Edgar, lassen Sie den Jungen los. Alice. Sie sind verhaftet. Ich bin Polizistin und Ihre Schmuggelaktion ist aufgeflogen. Ich dachte, Sie wären eine, eine Touristin. Tja, es war ja auch nicht so schwer, Ihnen die Vogelverrückte Touristin vorzuspielen. <lacht> Kommen Sie, Edgar. Nein. Sie lassen die Waffe fallen und verschwinden oder ich muss dem kleinen hier leider den Hals brechen. Aua, sie brechen mir ja das Genick. Könnte passieren. Ich denke nicht daran, mir von ein paar Kindern ein lukratives Geschäft versauen zu lassen. Schon gut, schon gut. Ich lege meine Waffe nieder. Hier, sehen Sie? Ja, so ist es schon viel besser. Hey, was war das war's. Das ist das Schuttwerk? Der rutscht jetzt ab und da bricht dich vermutlich alles zusammen. Oh nein. Verdammt! Verdammt! Ich will hier raus! Jeff! Du Idiot! Komm zurück! Ich, ich will hier raus! <lacht> <lacht> ah! Äh, äh, lassen Sie ihn los! Sonst... Äh, au! Vater, du hast ihn bewusst losgeschlagen. Und das auch noch mit einem Goldbarren. Was sagt man dazu? Oh. Wo kommt denn das Gold her? Warum erklären Sie es uns nicht, Mr. Robertson? Na, los doch! Äh, eigentlich ist es ganz einfach. Wir kleiden diese Form mit Schamott aus, damit sie nicht schmilzt. Aha. Dann gießen wir das heiße Zinn rein und ein bisschen Blei dazu, wegen des Gewichts. Dann warten wir, bis der Zinnkern erkaltet ist. Schließlich nehmen wir die Umrandung aus Schamott raus und... Und gießen den Kern mit flüssigem Gold. Ja, ja, ich verstehe. Damit ist der falsche Goldbarren fertig. Hält jeder Überprüfung stand, weil die äußere Hülle ungefähr zwei Zentimeter dick wirklich aus Gold ist. Genial. Man braucht also nur ein kleines bisschen Gold. Das kaufen wir als Bruchgold von der Juwelierin im Ort. Die Barren verkaufen wir aber als echte Barren. und Die Kunden zahlen uns das Gesamtgewicht des Barrens. Klingt wie ein ziemlich einträgliches Geschäft. War es auch. Wir mussten nur dafür sorgen, dass die Barren nicht zu uns zurückzuverfolgen sind. Das hätte ich nie vermutet. Dafür wurde also das Bruchgold gebraucht, das bei Mrs. Bancroft gekauft wurde. Also das hätte ich nie von dir gedacht, Ben Robinson. Jetzt riskier bloß nicht seine große Lippe, Andrew! Du hast doch selbst Bruchgold bei der ollen Bancroft gekauft. Was fängst du denn damit an, hä? Ich wette... Du hast auch ein kleines Geschäft laufen. Wie bitte? Ja, Mrs. Bancroft sagte, sie hätten Bruchgold gekauft, um Schlüsselanhänger für den Museumshop zu vergolden. Es gibt aber gar keine vergeudeten Schlüsselanhänger im Museum. Ach. Sie stecken doch nicht etwa auch damit drin? Was? Wo mit drin? Ich ja. verstehe kein Wort. Das, ähm, das Gold brauchte ich, na ja, für meine Frau... Ich wollte ihr etwas Besonderes zu unserem 20. Hochzeitstag schenken. Ich ähm, schmelze nämlich das Bruchgold in der Museumswerkstatt ein und bastele an einer Uhr. Und da Emma Bancroft die beste Freundin meiner Frau ist, wollte ich es ihr natürlich nicht erzählen, damit sie sich nicht verplappert. Und, und das ist alles? Wäre es dir lieber, wenn ich auch ein Schurke wäre? Ja, nicht Dann wäret ihr immer noch in ziemlichen Schwierigkeiten. Oh, ja. Hör gar nicht auf ihn, Vater. Wie hast du uns gefunden? Ich kenne doch deinen Leichtsinn, Colin. Als du nicht nach Hause kamst, hatte ich wirklich die böse Ahnung, dass du mit deinen neuen Freunden irgendwo hier unten bist. Hast du eigentlich eine Ahnung, welche Sorgen ich mir gemacht habe? Tut mir leid. Die Polizei! Alle stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Constable Roddard, wo kommen Sie denn her? Sergeant Winston! Ähm... Was geht hier vor? Eine polizeiliche Aktion, Constable. Ich habe gerade einen Goldschmuggel auflegen lassen. Und wo kommen Sie so plötzlich her? Komm her, Anne. Die Luft ist rein. Ist alles in Ordnung? Ach ich habe ja. doch die Polizei oh, ja. noch Recht. Hat? Mich hergebracht, oder? Ey, du kannst doch unmöglich in der kurzen Zeit zur Polizeistation gerannt sein. <lacht> Nein, Mr. Robertson hat doch ein Walkie-Talkie. Damit habe ich den Constable alarmiert. Und dann habe ich die Luft aus den Reifen gelassen, damit die Gauner nicht abhauen können. Hey, gut gemacht, <lacht> Ey, eine Ratte. Oh Gott, Ich will hier raus. Ich komme mir eigentlich auch wie eine Tunnelratte vor. <lacht> Na dann mal raus hier. Es ist ja auch alles geklärt. Gentlemen, würden Sie bitte die den Bewusstlosen hinaustragen? Äh, sag mal, äh, wo kommen die Klopfgeräusche denn jetzt her? Tja, wahrscheinlich weisen uns die Klopfer jetzt den Weg nach draußen. Da <lacht> muss das eine ganz vernünftige Erklärung geben. Ich glaube, über unser neuestes Abenteuer, da könnten wir einen ganzen Roman schreiben. Äh, Gauner-Klopfer-Tunnelratten. Was meint ihr? Wie klingt das Ganz <lacht> gut, finde ich. Aber noch besser wird es klingen, wenn wir wieder an der frischen Luft sind. Oh, ja, so <lacht> i dem der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und Stocken abends heulen und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir, nur.